Джон Стейнбек Про мишей і людей Частина п'ята Один кінець великої стайні був завалений свіжим сіном, а над скиртою на коловороті висіли чотири зубі вила. Сіно, наче схил гори, спадало до іншого кінця стайні, де ще залишалося рівне місце – не заповнений новим ужинком. По боках видно було стіло з жолобами, а між переділками можна було розглядати конячі голови. Була неділя, пополудні. Коні відпочивали, скупали рештки і сіна, тупали копитами. Гризли дерево жолобів і грюкали нашийними ланцюгами. Побіднє сонце прорізалось крізь щелини у стінах стайні, ясними смугами лягало на сіно. У повітрі дзищали мухи, гув ліниво полудень. Ззовні долинало брязкання підків обхілки і вигуки гравців, то підбадьорливі, то глузливі. Проте у стайні було тихо, як не лічити того гудіння, а ще ліниво і тепло. Не було там нікого, крім Ленні. Він сидів на сіні поряд із коробкою під жолобом у тому кінці стайні, який іще не заповнено сіном. Ленні сидів на сіні і дивився на мертве собача, що лежало перед ним. Довго так дивився, а тоді простяг величезну ручиську і погладив песока від голівки до хвостика. Тоді тихо заговорив до цуценяти. Ну, чого ти мусив убитися? Ти не такий малий, як миші. Я не сильно тебе ляснув. Він вигнув угору голову цуценяти, подивився на його мордочку і сказав. Мабуть, Джордж, тепер не дозволить мені глядіти кроликів, як побачить, що ти вбився. Вигрів ямку, поклав туди цуценя і накрив сіном, так що приховав тільце від людських очей, але і далі вдивлявся в насипану копичку. Це не так аж погано, щоб я мусив ховатися в кущах, сказав він. О, ні, не так. Розкажу Джорджові, що я вже знайшов його мертвим. Випарпав цуценя, оглянув його, знову погладив від вушок до хвостика. Сумно вів далі. Але він знатиме. Джордж завжди знає. Скаже, це ти зробив. Не пробуй мене надурити. І скаже... «За це тобі тепер не можна глядіти кроликів!» Зненацька у ньому вибухнув гнів. «Побий тебе Бог!» – скрикнув він. «Чого ти мусив убитися? Ти не такий малий, як миші!» Підняв цуценя і жбурнув геть. Відвернувся від нього. Опустився на зігнуті коліна і прошепотів. «Тепер я не глядітиму кроликів!» Тепер він мені не дозволить. Тужливо гайдався туди-сюди. Ззовні долинуло брязкання під об залізний кілок. Тоді тихий хор вигуків. Ленні встав, приніс туценя назад, поклав його на сіно і сів. Знову погладив тільцер. «Ти був замалий», – сказав він. «Казали мені і казали, що ти замалий. Я не знав, що ти так легко вб'єшся. Провів пальцем по обм'яклому вушку цуценяти. Може, Джорджи від цього байдуже. Цей клятий сучий син малий і нічого для Джорджа не значить. До кінця останнього стіла підійшла дружина Керлі. Ступала так тихо, що Лені її не помітив. Була вдягнена у світлу бавовняну сукню і капці з червоним страусечим пір'ям. Обличчя підмальоване, ковбасні кучерики тут, як тут. Підступила зовсім близько, перш ніж Лені звів очі і побачив її. У паніці взявся накидати пальцями сину на тільце. Похмуро на неї глянув. Що там у тебе, синцю? спитала вона. Лені глянув на неї. «Джордж казав не водитися з тобою, ні говорити нічого». Вона засміялася. «Джордж усе тобі наказує». Ленні втупився всіма. «Він каже, що я не зможу глядіти кроликів, як говоритому з тобою чи ще щось». «Він боїться, що Керлі через це казитиметься». Та Керлі носить руку на перев'язі, а як одужає, зможеш зламати йому другу. Не втюхаєш мені, що руку Керлі затягло в машину. Та Линні далі не піддавався. Ні, пані, ні, не говоритиму з тобою, ні, нічого. Жінка стала навколішки на сіно поряд з ним. Слухай, сказала вона, усі там грають у підкови. «Зараз близько четвертої. Вони сюди не прийдуть, доки не дограють. Чому я не можу з тобою порозмовляти? Я ніколи ні з ким не розмовляю. Я страшенно самотня». «Ні, я не маю з тобою ні говорити нічого», – промовив Ленні. «Я дуже самотня», – повторила вона. «Тобі можна розмовляти з людьми, а мені не можна ні з ким, крім Керлі. А то він скажеться. Ти хотів би ні з ким не розмовляти Ні, я не маю цього робити, сказав Ленні Джордж боїться, що я потраплю в халепу Що ти там ховаєш, змінила вона тему Тут на Ленні наново звалилося все його горе Мій песик, сумно сказав він Тільки мій песик Та він же мертвий скрикнула вона. «Був такий малий!» промовив Ленні. «Я тільки з ним грався, а він ніби хотів мене вкусити, а я ніби хотів його шльопнути і, і шльопнув. і він уже був мертвий». «Та не переймайся ти так!» потішила вона його. «Це ж просте цуценя. Легко знайдеш собі інше. Їх усюди повно». Але я не того, жалібно пояснив Ленні. Тепер Джордж не дозволить мені глядіти кроликів. Чому не дозволить? Ну, він сказав, що як я знову щось нароблю, то він не дозволить мені глядіти кроликів. Жінка присунулася ближче до нього і заспокійливо промовила Не переймайся, що порозмовляєш зі мною. Послухай, як вони там кричать. На кону чотири долари. Доки не дограють, ніхто з них сюди не прийде. Як Джордж побачить, що я з тобою розмовляю, лютуватиме на мене, обережно промовив Ленні. Так він мені сказав. На її обличчі з'явився вираз гніву. «А що зі мною таке?» – скрикнула вона. «Чи я не маю права ні з ким порозмовляти? Як вони думають, що я за одна?» Ти добрий хлопець, не знаю, чого мені не можна з тобою порозмовляти, і я тебе не скривджу. Ну, Джордж каже, що через тебе ми втрапимо в халепу. Ох, бредня, промовила жінка, яку кривду я тобі зроблю. Їм усім схоже однаково, як я маю жити. Кажу тобі, що я не звикла до такого життя. Я могла чогось добитися, може, ще й доб'юся, похмуро докинула вона. Тоді її слова полилися потоком, наче жінка боялася, що слухач от-от її покине. «Я жила в самому Салінасі, сказала вона. «Ми туди переїхали, як я ще була мала. І от приїхав театр, я зустрілася з одним актором. Він казав, що я могла б із ними поїхати. Та моя пань матка не дозволила, казала, що мені всього п'ятнадцять. Але той чоловік казав, що я могла б. Якби я тоді поїхала, жила б тепер інакше. Закладуся. Ленні раз у раз гладив тільце цуценяти. У нас буде маленьке господарство і кролики», – пояснив він. Вона далі викладала свою розповідь, квапилася, щоб він її не перебив. Іншим разом я зустріла одного такого, що робив у кінні. Я ходила з ним на танці у Ріверсайд Данс Пейлес. Казав, що влаштує мене в кіно. Казав, що в мене природний талант. Казав, що тільки-но повернеться до Голлівуду, то зараз мені напише. Зблизька глянула на Ленні, оцінюючи, яке враження це справить на нього. Так я листа і не дістала. Завжди думала, що це пань матка його перехопила. Ну що ж, я не збиралася сидіти там, де я ніколи нічого не доб'юся. Нічого з мене не буде, і де перехоплюють мої листи. Я питала, чи вона це зробила, а вона казала, що ні. То я й вийшла за Керлі. Зустріла його того самого вечора в Рівердайс Данс Пелес. «Ти слухаєш?» – зажадала вона. «Я? Звісно». «Ну, я раніше нікому цього не казала. Може, не варто? Я не люблю Керлі. Він неприємний». А раз уже звірилася Ленні, то присунулася до нього ще ближче і сіла поруч. Я могла грати у фільмах, носити гарний одяг, як вони всі. Могла б жити в їхніх великих готелях, зніматися в кіно. Могла б ходити на прем'єри, виступати по радіо, і це мені не коштувало б ні цента, бо я ж у кіно. І такі гарні туалети, як вони носять, бо той чоловік казав, що в мене природний талант глянула на Ленні і зробила дрібний гордовитий жест, показуючи, що може грати. Зап'ястя вперед, пальці за ним слідом, мізинець велично відстовбурчений від решти. Ленні глибоко зітхнув. Ззовні долинуло брязкання підкови об метал. Тоді хор привітань. Хтось улучив, сказала дружина Керли. Тепер, коли сонце сідало, Світляні плями повзли по стіні вгору, роз'ясняючи жолоби у стілах і конячі голови. «Може, коли я забрав би те цуциня і викинув, Джордж нічого не довідався б», – сказав Леньві. «Тоді не було б клопотів, і я міг би глядіти кроликів». «Ти ні про що, крім кроликів, не думаєш», – сердито спитала дружина Керлі. «У нас буде маленьке господарство», – терпляче пояснював Лені. «Матимемо гатку, сад, маленьке поле люцерне, а люцерна для кроликів. Я прийду з мішком, наберу цілий мішок люцерне, тоді віднесу її кроликам». «Чого ти такий схиблений на тих кроликах?» – спитала вона. Лені довелося ретельно поміркувати, перш ніж діти, висновку. Він обережно підсунувся до жінки, так що опинився зовсім поряд із нею. Люблю гладити приємні речі. Колись я бачив на ярмарку довгошерстих кроликів. Вони були такі милі, знаєш. Часом я навіть мишей гладжу, але тільки тоді, коли не можу знайти нічого кращого. Дружина Керлі трохи від нього відсунулася. «Ти, мабуть, псих», – сказала вона. «Ні, не псих», – серйозно пояснив Ленні. «Джордж каже, що ні. Люблю гладити пальцями приємні речі, м'які речі». Жінка трохи заспокоїлася. «А хто не любить?» – сказала вона. «Усі це люблять. Я люблю відчувати під пальцями шовк і оксамит». «Люби торкатися оксамитом?» Леннів доволено засміявся. «Іще як люблю, бігме!» – щасливо скрикнув він. «І колись я його мав. Одна пані дала мені клаптик, а ця пані була моя тітка Клара. Дала мені клаптик от такий завбільшки. Шкода, що зараз його не маю». На його обличчі з'явився стурбований вираз. «Загубився», – сказав він. «Я давно вже його не бачив». Дружина Керлі засміялася. «Ти псих», – сказала вона. «Але ти добрий хлопець. Просто велика дитина». «Можна здогадатися, про що ти». «Коли я причисуюся, то часом просто розпускаю волосся і гладжу. Таке воно м'яке». Провела пальцями собі по маківці, показуючи, як вона це робить. «У декого волосся жорстке», – самовдоволено промовила вона. «Он керлі. У нього волосся як дріт, а в мене м'яке і гладеньке. Я, звісно, часто його розчисую, тому воно таке гладеньке. От, торкнися, отут». Взяла руку Ленні, поклала собі на голову. «Проведи тут рукою, відчуєш, яке воно м'яке». Величезні пальці Ленні почали гладити її волосся. «Не розкуйовджуй його!» – промовила вона. «Ой, як мило!» – сказав Ленні і погладив душче. «Ой, як мило!» «Обережно, ти його розкуйовдиш!» – і вона сердито скрикнула. «А ну припини, ти все розкуйовдиш!» Ривком повернула голову вбік, але пальці Ленні вчепилися їй у волосся і міцно тримали. Пусти! закричала вона. Пусти мене! Ленні запанікував. Його обличчя спотворилося. Тут жінка завирещчала, а друга долоня Ленні затиснулася їй на губах і носі. Прошу, ні! благав він. Ой, прошу, не роби цього! Джордж, зитиметься! Вона сильно заборсалася під його руками, билася ногами об сіно, звивалася, намагаючись звільнитися. З-під долоні Ленні вирвався її приглушений крик. Ленні заплакав зі страху. «Ой, прошу, не роби цього», – благав він. «Джордж скаже, що я на коїв лиха. Не дозволить мені глядіти кроликів». Він трохи ворухнув рукою, хрипкий крик жінки видобувся на волю. Тут Лені розсердився. «Тихо будь!» – сказав він. «Я не хочу, щоб ти кричала. Наробиш клопотів. Джордж так і казав. Тихо будь!» Вона й далі борсалася, в її очах був дикий страх. Тоді він сердито труснув нею. «Перестань кричати!» Сказав він, знову трусонув, її тіло обм'якло, як у риби, а тоді завмерла, болені переламав їй шию. Глянув на неї, обережно відвів долоні їй від рота. Вона лежала нерухомо. Не хочу тебе кривдити, промовив він. Але Джордж сказиться, якщо ти кричатимеш. Коли вона не відповіла і не ворухнулася, він схилився над нею. Підняв її руку і відпустив. Якусь мить, здавалося, нічого не розумів. Тоді нажахано прошепотів. «Я накоїв лиха! Знову накоїв лиха!» Узявся нагрібати сіно, доки частково її присипав. Ззовні до стайні долинув чоловічий крик, подвійне клацання підкови обметав. Ленні вперше усвідомив, що діється на дворі. Присів на сіні навпочебки, прислухався. «Я справді накоїв лиха», – сказав він. «Я не мав цього робити. Джордж сказиться. І він казав ховатися в кущах, доки він прийде. Він сказиться у кущах, доки він прийде. Так він сказав». Ленні повернувся, глянув на мертву жінку. Цуценя лежала поряд із нею. Ленні підняв тільце. «Викину його геть», – сказав він. – «Уже і так достатньо лихо». Сховав Цуценя під куртку, підповз до стіни стайні, заглянув крізь щелину на гру в підкову. Тоді підкрався до кінця останнього стіла і зник. Сонячні смуги вже високо піднялися на стіні, світло у стайні пом'якшало. Дружина Керлі лежала горілець, наполовину присипана сіном. У стайні було дуже тихо. Тихе надвечір'я оповило ранчо. Навіть клацання підків, навіть крики чоловічої гри здавалося притихле. У середині стайні посутеніло, хоча на дворі був іще день. Крізь відкриті сінні двері влетів голоб, покружляв і вилетів знову. За останнього з тіла вийшла сука-вівчарка. Худа і довга, її соски тяжко звисали. На півдорозі до коробки з цуценятами відчула мертвий запах дружини Керлі, шерсть на її спині з'їжилася. Заскавчала, скоцюрбалася, підступила до коробки і плигнула до цуценят. Дружина Керлі лежала наполовину присипана жовтим сіном. Уся марнота, амбітні плани, невдоволення, намагання привернути до себе увагу зникли з її обличчя. Була дуже милою, простою, а її обличчя ніжним і молодим. Завдяки рум'яним щокам і напомадженим губам здавалося, що вона жива, що тільки дрімає. Ковбаски кучериків лежали розкидані на сіні довкола її голови, губи були розхилені. Як це часом буває, мить завмерла, зависла і тривала значно довше миті. Затихли звуки, затихли рухи. Надовше, набагато довше, ніж одна мить. Тоді час поступово прокинувся і ліниво рушив далі. По той бік у жолобах затупали коні, забрязкали на шиї ланцюги. Чоловічі голоси назовні стали гучнішими і виразнішими. Під кінця останнього стіла долинув голос старого Канді. «Ленні!» – покликав він. «Ей, Ленні, ти тут? Я ще трохи поміскував. Скажу тобі, Ленні, що ми можемо зробити?» Старий Канді з'явився при кінці останнього стіла. «Ей, Ленні!» – знову покликав він. Тоді зупинився, застиг. Куксою зап'ястя потер білу щетину. Я не знав, що ти тут, сказав він дружині Керлі. Коли вона не відповіла, підступив ближче. Не слід тобі тут спати. З осудом сказав він, і от він уже біля неї, і. Ох, Сусе Христе, безпорадно озирнувся довкола, потер підборіддя, тоді схопився і швидко вибіг із стайни. Проте стайня вже ожила. Коні тупали і пирхали, пережовуючи солому зі своєї підстилки, бряскали ланцюгами. Невдовзі Канді повернувся разом із Джорджем. Що ти хотів мені показати? спитав Джордж. Канді показав дружину Керлі. Джордж глянув. Що з нею таке? спитав він. Тоді підійшов ближче і повторив слова Канді. Ох, Суси Христе! Опустився поряд із нею навколішки, поклав долоні їй на серце. Коли врешті встав, повільно і скуто, його обличчя було твердим і тугим, як дерево, а очі – жорсткими. «Хто це зробив?» – спитав Канді. Джордж холодно глянув на нього. «Що, не розумієш?» – спитав він. Канді мовчав. «Я мав знати», – безпорадно сказав Джордж. Я таке перечував. «Що ми тепер зробимо, Джордж?» – спитав Канді. «Що ми тепер зробимо?» Джорджу знадобився довгий час, щоб відповісти. «Думаю, мусимо сказати хлопцям. Думаю, мусимо піймати і посадити під замок. Не можемо до золоту йому втекти. Та ж цей дурний вилупок заголодується на смерть. Він спробував заспокоїтись. Може, його замкнуть і будуть з ним добрі. Проте Канді схвильовано промовив. Нам слід дати йому втекти. Не знаєш того, Керлі. Керлі схоче його лінчувати. Керлі його заб'є. Джордж стежив за губами Канді. Так, нарешті сказав він. Це правда. Так Керлі і зробить. А інші теж. Він знову подивився на дружину Керлі. Тут з Канді заговорив його найглибший страх. «Але ж ми купимо те маленьке господарство. Правда, Джордж? Можемо з тобою туди поїхати і добре жити. Хіба ні, Джордж? Хіба ні?» Джордж ще й не відповів, як Канді опустив голову і утупився в сіно. Здогадався. «Думаю, я знав усе від початку». Думаю, знав, що ми ніколи цього не зробимо. Він так любив про це слухати, аж я повірив, що зможемо. «То усе відміняється», – похмуро спитав Канді. Джордж не відповів на це запитання, натомість сказав. «Пропрацюю свій місяць, заберу свої 50 баксів та й завалюся на всю ніч до якогось паршивого борделю. Чи сидітиму в якійсь більярдній, доки всі розійдуться?» Тоді повернуся, пропрацюю ще місяць і зароблю ще 50 баксів. Він така добра душа, промовив Канді. Я не думав, що він таке зробить. Джордж далі вдивлявся у дружину Керлі. Ленні ніколи нічого не робив зі злого наміру, сказав він. Постійно коїв лихо, але ніколи не робив цього навмисне. Він випростався і глянув на Канді. «А тепер слухай. Мусимо сказати хлопцям. Думаю, вони мусять його здати. Іншого виходу нема. Може, не скривдять його?» Він заговорив різким тоном. «Я не дам їм скривдити Ленні. Тепер послухай. Хлопці можуть подумати, що я в це оплутаний. Я піду до бараку. Хвилиною пізніше ти вийдеш, скажеш про неї хлопцям, а я прийду і вдаватиму, наче нічого цього не бачив. Зробиш так?» Щоб ніхто не подумав, наче я в це оплутаний. Звісно, Джорджа, сказав Канді. Звісно, зроблю. Гаразд, то дай мені кілька хвилин, а тоді вибігай і розказуй, наче ти щойно її знайшов. Я вже йду. Джордж обернувся і швидко вийшов зі стайні. Старий Канді провів його поглядом. Тоді знову безпорадно глянув на дружину Керлі. Поступово його смуток і біль переросли у слова. «Ти, богом проклята, мандрехо!» – злобно сказав він. «Доп'яла свого, так? Тепер, Либон, тішишся. Усі знали, що ти навариш лиха. Не було в тобі нічого доброго. А тепер уже й не буде нічого доброго. Ти, паршива шльондра!» Він захлипав. Голос його затримтів. «Я міг сапати в городі і мити їм посуд». Трохи помовчав, тоді почав промовляти наспівним голосом. Повторював давні слова. Коли ж приїде цирк або збольний матч, ми туди підемо. Просто скажемо «Чорт, забирай роботу» і підемо туди. Ні в кого не питатимемо дозволу. У нас будуть свині і кури, а взимку – малапу за та пічка. І падає дощ, а ми там сидимо. Його очі осліпли від сліз. Він обернувся, на вийшов зі стайні і потер щетинесті вуса куксою за п'ястя. Гамір гри на дворі припинився. Здінялися питальні голоси, тупить ніг на бігу. Чоловіки влетіли до стайні. Слім, Карлсон, молодий Віт і Керлі, Крукс, який тримався так, щоб не привертати до себе увагу. Канді після усіх них, а Джордж іще пізніше. Джордж надягнув синю джинсову куртку, запнув її на всі гудзики, чорний капелюх низько насунув на очі. Чоловіки оббігли останнє стіло. У напівтемряві знайшли очима дружину Керлі. Зупинилися, стояли нерухомо, дивилися. Тоді слім тихо підійшов до жінки і помацав її зап'ястя. Тонкий палець торкнувся її щоки, долоня всунулася під злегка викручену шию, пальці обмацали карк. Коли він підвівся, чоловіки з'юрмилися поблизу, чари розбилися. Зненацька Керлі стрипенувся. «Знаю, хто це зробив», – завалахав він. «Цей здоровенний сучий син. Знаю, що він. Адже усі були на дворі і грали в підкови». Тоді взявся вганяти себе у сказ. Я його піймаю, йду по свою рушницю, сам уб'ю того здоровенного сучого сина. Прострелю йому бебихи. Рушаймо, хлопці. Вибіг зі стайні як шалений. Я візьму свого люгера, сказав Карлсон і вибіг теж. Слім тихо повернувся до Джорджа. Це й справді зробив Ленні. У неї зламана шия. Таке тільки Ленні під силу. Джордж не відповів, тільки повільно кивнув. Так низько насунув капелюха на чоло, що той майже затуляв йому очі. «Може, було так, як у Віді», – продовжив Слім. «Як ти розповідав?» Джордж знову кивнув. Слім зітхнув. «Ну що ж, либонь, мусимо його піймати. Як думаєш, куди він міг піти?» Здавалося, Джорджеві знадобився певний час, щоб із його вуст злетіли слова. «Ленні пішов би на південь», – сказав він. «Ми прийшли з півночі, то він пішов би на південь». «Либонь, мусимо його піймати», – повторив Слім. Джордж підступив до нього ближче. «Чи могли б ми доставити його куди слід, щоб його там посадили під замок? Він же не він зроду не зробив би цього навмисне. Слім кивнув. «Могли б», – сказав він. «Якби зуміли затримати Керлі, то могли б. Але Керлі захоче його застрелити. І досі лютує через свою руку. Даймо на те, його зачинять, зв'яжуть ременями і посадять до клітки. Нічого доброго, Джорджа». «Знаю», – сказав Джордж, – «знаю». Надбіг Карсон. Цей вилупок украв мого люгера, крикнув він, у моїй торбі його нема. Слідом ішов Керлі, тримаючи здоровою рукою рушницю. Він уже прохолов. Усе гаразд, хлопці, сказав Керлі. У нігера є дробовик. Візьми його, Карлсона. Як його побачиш, не дай йому втекти. Вали просто в бебихи, щоб він переполовинився удвоє. А я не маю зброї, схвильовано сказав від. «Іди до Соледада, клич копів», – сказав Керлі. «Бери Ела Вілса, помічника шерифа. Рушаймо». Він підозріло обернувся до Джорджа. «Прийшли з нами, чоловіче». «Так», – сказав Джордж. «Я йду. Але послухай, но, ну, Керлі, цей бідолашний придурок ненормальний. Не застрельте його. Він не тямав, що робить». «Не застрелите його?» – крикнув Керлі. Він узяв люгер Карлсона. Звісно, ми його застрелимо. «Може, Карлсон загубив свій револьвер?» – невпевнено сказав Джордж. «Я ще нині зранку його бачив», – заперечив Карлсон. «Ні, його забрано». Слім стояв, дивлячись на дружину Керлі. «Керлі», – сказав він, – «може, ліпше тобі застатися з дружиною?» Обличчя Керлі збагряніло. «Іду». – громовив він. – Сам прострелю і тому здоровому вилобку, хоч би і одною рукою. Я його прикінчу. Слім обернувся до Канді. – То застанься ти, Канді. Нам, решті, ліпше рушати. Вони пішли. Джордж на миті зупинився поруч Канді, обидва дивилися на мертву жінку, аж доки Керлі покликав. – Ей, Джордж! – «Тримайся нас, доки ми не подумали, що і ти в цьому замішаний!» Джордж поволі потягся за ними, тяжко пересуваючи ногами. Коли вони відійшли, Канді присів на сіні навпочепки і утупився в обличчя дружини Керлі. «Відолашний вилупок!» – тихо сказав він. Чоловічий гамір стихав. у Устані поступово темніло, коні у стілах тупали ногами, брязкали нашийними ланцюгами. Старий Канді ліг на сіні і затулив очі перед пліччем. Пізнього пополудня глибоке зелене плесо ріки Салінас сповивала тиша. Сонце вже покинуло долину, здіймаючись у гору схилами габіланських гір. Вершини пагорбів рожевіли в сонці. Проте над плесом серед плямистих сикомор лежала приємна тінь. Водяна змійка повільно ковзала плесом, викручуючи туди-сюди перископ своєї голівки. Перепливла все плесо, дісталася ніг непорушної чаплі, яка стояла на міленні. Беззвучний рух. Дзьоб списом впав униз, схопив змійку за голову і заковтнув її, тим часом як хвістище гарячково звивався. Почувся легіт. Повів вітерцю хвилею пролинув крізь крони дерев. Листя секомора обернулося, показало сріблястий спід. Бронзове сухе листя на землі полетіло за вітром на кілька стоп. Здійняті вітерцем хвильки ряд за рядом пливли зеленою поверхною плеса. Вітер притих так само швидко, як і з'явився. На галявині знову запанувала тиша. Чапля стояла на мілині, нерухомо чекаючи. І ще одна водяна змійка пропливла плесом, викручуючи туди і сюди перескоп голівки. Зненацька з кущів вийшов ленні рухався тихо, як ведмідь, що підкрадається до здобичі. Чапля забила повітря крилами, здійнялася з води і полетіла внизов'я ріки. Змійка прослизнула між очерети біля плеса. Ленні тихо підійшов до краю плеса, став навколішки і пив, ледве доторкаючись губами до води. Коли мала пташка прошурхотіла сухим листям позаду нього, різко здійняв голову, напружив зір та слух, скерувавши їх у напрямку звуку. Тоді побачив птаха, опустив голову і знову напився. Закінчивши, сів на березі, повернувся до плеса боком, щоб стежити за стежкою, що вела до траси. Обхопив руками коліна, сперся на них під боріддям. Світло здіймалося вгору, покидаючи долину, а як покинуло її зовсім, здалося, що вершини гір запалали дедалі дужчим блиском. «Я не забув, бігме, побий його божа сила», – тихо сказав Ленні. «Ховатися в кущах і чекати Джорджа». Він низько насунув капелюх на очі. «Джордж буде на мене лютувати», – промовив він. «Скаже, що хотів би бути сам, і щоб я йому не заважав». Він повернув голову і глянув на блискучі вершини гір. «Я міг би відразу йти шукати печеру», – промовив. І сумно продовжив. й ніколи не мати кетчупу, але мені байдуже. Як Джордж мене не схоче». Йду собі геть, йду собі геть. Тоді з голови Ленні вийшла низька і огрядна стара жінка. Мала окуляри з товстими лінзами, великий ситцевий фартух у кратку, вся була така чиста і накрахмалена. Стала перед Ленні, уперла руки в боки, тоді несхвально насупилася. Потім заговорила голосом Ленні. Товкла я тобі і товкла, сказала вона. Казала тобі, слухай Джорджа, бо він порядний чоловік і добрий до тебе. Та ти ніколи не дбаєш про це, робиш погані речі. Я старався, тітко Кларо, мен, відповів їй Ленні. Старався і старався, то що ж, як усе, дарма. Ти ніколи не думав про Джорджа, тягла вона далі голосом Ленні. Він завжди робив тобі добре. Він завжди робив тобі добро як мав шматок порога, то ти завжди діставав половину чи й більше, а якби мав кетчуп, ти дістав би його весь. Я знаю, жалібно сказав Лення. Я старався, тітко Клара мем. Старався і старався. Йому так добре було би без тебе, перебила вона його. Міг би взяти платню і завалитися до борделю, або посидіти в більярні і зіграти там у снукера. Але мусить дбати про тебе. Знаю, тітко Кларо, мем, скорботно зойкнув Ленні. Я вже йду в гори, знайду там печеру і житиму в ній, щоб не робити більше Джорджові клопотів. Ти так тільки кажеш, різко промовила вона. Завжди кажеш, і добре знаєш, сучий ти сину, що ніколи так не зробиш. Причепишся до Джорджа, і як Бог свят, варитимеш з нього воду. Я можу собі і піти, сказав Ленні. Однаково Джордж не дозволить мені тепер глядіти кроликів. Тітка Клара зникла, а з голови Ленні виступив величезний кролик. Сів перед ним на задні лапи, запряв вуха, зморщив носа і заговорив теж голосом Ленні. Глядіти кроликів, зневажливо сказав він, ти дурний телепню, ти не годен кроликам ноги лизати. Забудеш про них і даси їм заголодуватися до смерті. От що ти зробиш. А що тоді подумає Джордж. Я не забуду, вголос сказав Ленні. Говори балакай промовив кролик. «Ти не годен того змащеного штифта, що втовче тебе до пекла. Бог один знає, як багато зробив Джордж, аби витягти тебе з помийної ями, але все марно. Як думаєш, що Джордж дозволить тобі глядіти кроликів, то ти ще дурніший, ніж зазвичай. Не дозволить. Він так поб'є тебе палицею, що й у пекло ліпше не потрапляти. Так і зробить». Тепер Ленній воєвничий заперечив. «От і ні. Джордж ні за що такого не зробить. Я його знаю від... забув відколи, і він ніколи не замахнувся на мене палицею. Він зі мною добрий. Він мені зла не зробить». «Та його вже нудить від тебе», – сказав кролик. «Відмолотить тебе, що й у пеклі ліпше не зуміють. Тоді піде собі, а тебе покине». «Він цього не зробить» розпачливо крикнув Ленні. Нічого такого не зробить. Я, Джорджа, знаю. Ми з ним ходимо разом. Проте кролик знай баландів своє. Він тебе кине, ти дурний вилупку. Кине тебе самого. Він тебе кине, ти дурний вилобку. Ленні затулив вуха руками. Не кине, кажу тобі, не кине. І закричав Ох, Джордж, Джордж. Джордж тихо вийшов з чагарника, а кролик повернувся до мозку Ленні. «Чого ти до всіх чортів кричиш?» – тихо сказав Джордж. Ленні став навколішки. Джордже, ти не кинеш мене! Я знаю, що не кинеш!» Джордж скуто підійшов і сів перед нього. «Ні!» «Я знав!» – скрикнув Ленні. «Ти не такий!» Джордж мовчав. Джордж, сказав Ленні. Так. Я знову наробив лихо. Це байдуже, сказав Джордж і знову замовк. Тепер тільки найвищі верховини ще купалися в сонці. Тінь у долині була м'якою і блакитною. Здалеку долунали голоси чоловіків, які перегукувалися. Джордж обернув голову і дослухався до криків. Джордж. Сказав Леннє. Так. Ти на мене не лютуватимеш. Лютуватиму на тебе? Ну так, як це було раніше. Ти все казав. Якби я тебе не мав, взяв би свої п'ятдесят баксів. Соси Христа, Леннє, ти не тямиш нічого, що сталося, але пам'ятаєш кожне моє слово то ти так не скажеш. Джордж здригнувся. Здерев'яніло сказав. Був би я сам, ото мені легко жилося б. Його голос був монотонним, невиразним. Роби собі та й горя не знай. Усе латком. Він зупинився. «Давай далі», просив Ленні. «А як настане кінець місяця?» «А як настане кінець місяця?» Дістаєш свої 50 баксів і йдеш до борделю. Він знову зупинився. Лені нетерпляче глянув на нього. Далі, Джордже, то ти більше на мене не лютуватимеш. Ні, сказав Джордж. Можу собі піти, промовив Лені. Уже піду в горе і знайду печеру, як ти мене не хочеш. Джордж знову здригнувся. «Ні», – сказав він, – «хочу, щоб ти зостався зі мною». Ленні хитро сказав. «Розкажи мені, як раніше». «Що розказати?» «Про інших і про нас». «Люди такі, як ми, не заводять сім'ї», – промовив Джордж. «Трохи заробляють, а потім усе прогуляють. Не мають нікого на світі, ніхто про них не подбає». «Але ми не такі!» – щасливо скрикнув Ленні. «Тепер розкажи про нас!» Джордж трохи помовчав. «Але ми не такі!» – промовив він. «Бо?» «Бо я маю тебе і...» «І я маю тебе!» «Маємо один у одного і дбаємо один про одного!» – тріумфально скрикнув Ленні. Легенький вечірній вітерець повіяв над галявиною, листя зашелестіло, здійняті вітром хвилі попливли зеленим плесом. Знову залунали чоловічі крики, цього разу значно ближче, ніж раніше. Джордж зняв капелюха. Тримтячим голосом сказав. «Здійми капелюха, Лень. Таке добре повітря». Лені слухняно здійняв капелюха і поклав його на землю перед собою. Тінь у долині стала блакитнішою, швидко вечоріло. Вітер доносив тріскучі звуки з кущів. Розкажи, як це буде, попрохав Ленні. Джордж прислухався до далеких звуків. На мить його тон став діловитим. Дивися на той бік ріки, Ленні. Я розповідатиму, а ти, наче все побачиш. Ленні повернув голову, глянув на плесо, на потемнілі схили габіланських гір. «Ми купимо маленьке господарство», – розпочав Джордж. Потягся до бічної кишені, витягнув Карлсонового люгера, зняв із запобіжника, спер руку з пістолетом об землю за спиною Ленні. Утупився Ленні в потилицю, там, де сполучалися хребет і череп. Із верхів'я ріки далинув чоловічий голос. Інший йому відповів. «Ну, мадалі!» – сказав Ленні. Джордж здійняв револьвер. Рука йому тремтіла. Знову опустив руку на землю. «Ну, мадалі!» – просив Ленні. «Як це буде? Ми купимо маленьке господарство!» «У нас буде корова!» – промовив Джордж. «А може ще й свині й курчата?» І маленьке поле люцерни. Для кроликів. вигукнув Лення. Для кроликів, повторив Джордж. А я глядітиму кроликів. А ти глядітимеш кроликів. Лення щасливо засміявся. Житимемо і споживатимемо ситість землі. Ленні обернув голову. Ні, Ленні. Дивися по той бік ріки, наче ти бачиш те місце. Ленні послухався. Джордж глянув на револьвер. Тепер у чагарнику залунав тупий кроків. Джордж озирнувся. Ну, мадалі, Джордже. Коли ми це зробимо? Уже скоро. Я і ти. Ти і я. Усі будуть із тобою добрими. Не буде більше жодних клопотів. Ніхто нікого не скривдить. Ніхто нікого не ограбує. «Я думав, що ти на мене лютий, Джордж», – сказав Ленні. «Ні», – промовив Джордж. «Ні, Ленні, я не лютий. Я ніколи не був лютий, і зараз теж ні. Хочу, щоб ти це знав». Тепер голоси стали зовсім близькими. Джордж підняв револьвер, прислухався до них. «Зробімо це зараз», – заблагав Ленні. «Давай купимо це господарству». «Певно, просто зараз. Неодмінно». І Джордж підняв пістолета, прилаштував його, приставив дуло Лення до потилиці. Його рука дуже тремтіла, але обличчя застигло. А там і рука заспокоїлася. Натиснув на спусковий гачок. Гуркіт пострілу докотився до вершин і покотився назад униз. Ленні сіпнувся, тоді повільно осунувся вперед на пісок і лежав там нерухомо. Джордж здригнувся, глянув на револьвер, тоді відкинув його геть на берег, на кучу гуру старого попелу. Кущі, здавалося, наповнилися криком і тупанням ніг. Долинув гучний голос Сліма. Джорджа, Де ти, Джорджа? Однак Джордж сидів на березі, мов завмерше, і дивився на свою праву долоню, що відкинула зброю. Гурт чоловіків вибіг на галявину, попереду був Керлі. Побачив Ленні, який лежав на піску. «Справив його, як Бог свят!» Підійшов, глянув на Ленні, тоді знову на Джорджа. «У самісіньку потилицю», – тихо промовив він. Слім підійшов просто до Джорджа, сів біля нього, дуже близько до нього. «Дарма», – сказав Слім. «Інколи чоловік мусить таке зробити». Проте Карлсон став над Джорджем. «Як ти це зробив?» – спитав він. «Просто зробив», – змучено відповів Джордж. «Він мав мій револьвер?» «Так, він мав твій револьвер». «А ти відняв у нього, а тоді його вбив?» «Так, достеменно». Голос Джорджа звівся майже до шепоту. Він так і не відвів очей від своєї правої руки, в якій тримав зброю. Слім сіпнув Джорджа за лікоть. «Пішли, Джорджа, вип'ємо разом». Джордж підвівся з його допомогою. «Так, вип'ємо». «Ти мусив це зробити, Джордж», – сказав Слім. «Присяй, бі мусив, іди зі мною». Повів Джорджа до стежки, скерував у бік траси. Керлі і Карлсон провели їх поглядами. Карлсон сказав. «Як вважаєш, що в біса гризе їх обох?»